Sælt sjálfur Og velkomin aftur í, í þannan uh, óvandaða og ófagmannlega þátt Hættu þess að er hóa <laughs> Það er bara heiður her, Gaman að þessu her, her, við, Það er alltaf heiður að tala um hverfólta Hérna Já, byggjum, sko. uh, Ég hérna Ég hjó eftir því um daginn Þegar að hérna, Ógla Hóma og San Antonio var að spila Að, að þú hérna Það uh, Og gafst þér tími að fylgjast eitthvað með því og e, mér fannst ég var búin, búin að gaggrina okla hóma liði, pínulítið í, í, í vetur af því að ég geri e, og rétt með þetta kröfur á þetta og ég var búin, búin að tala deyurbarkalega e, e, hérna um, um Billy Donovan þjálfara okla hóma og og hvað þetta væri nú alveg, að liðið væri ekki nógu gott þetta er hann tók við og bla bla bla en svo koma þeir bara og, og, og korupoltin nær alltaf að stinga upp í mann fyrir rest <laughs> og svo koma bara hans menn í okkla hóma uh, tapað með 170 stigum ég saman tónum í leik 1 en, en eru bara komnir í undan og slitt allt í hennu, hvað gerði stila? Já, það er eins þú segir það er auðvitað hérna þetta er náttúrulega löng leið og, og mikið búið að ganga á auðvitað, hjá í, mörgum liðum á löngu tímabili í vetur Já. og en ég held auðvitað að, að okkla sko, hóma er að, að ákveðnu leiti lið sem að, að það er svona hvað maður að segja, þetta er svona hérna tlutlega óbúslega aggresíft lið og og spila hratt mjög hratt oft oft í og, og eru bara svona kanskje hafi bara verið að að svona ná betur undir sig svona me bara meiri stöðuleika og og og hérna og finna leiðir bara til þess að, að klára meira af þessum kanskje jafnari leikjum klára meira leiki gegn þessum betri liðum og og lið er alltaf að að býstna góðum stað farand inn í, inn í þessa baróttu við, við Golden State núna og ég hafði kannski orðið um daginn að það er ekkert langt síðan að, að fáir höfðu trú á því að að, er, að liðið mitti vinna San Antonio en nú allt í nú skyndilega eru ja, talsvert, ég segi kannski ekki, ekki meir hluti en það er allavega tilsá hópur sem hefur ég að trú á því að liðið getið unni Golden State í dag Já, bara þetta hefur breyst og og er bara þannig. Það breytist mjög hratt í þissu og það það tilstod auðvitað engum að það er gríðlega þar er græður mjög hæfileikar í þessu leði. Og og hérna, sko, ég sko hef mikla trú á á Billy Donovan bara sem bæði ja, þjálfara og og karaktér, fylst við hann mjög lengi en svo við höfum talað um áður þar hann var að svona skólast til hjá, hjá Rikpettino, mestaranum sjálfum hjá Providence stýriði þar Providence liðið sem kom á óvart fór í Final Four síðan var hann í einhver hvað, 19-20 ár hjá, hjá Florida vinnum þar tvo titla þetta vittum við að það er talsurumunur á milli háskóla og NBA boltans en, en svona þegar að og þessa típur sem geta þetta fá bara tækifæri út tíma til þess að læra inn á þennan bolta og læra inn á þessa rútinu þá svona oftar en ekki koma, koma hefileika til í ljós og ég, ég held að Billy Donovan ég ætti að verða flottu þjálfari í, í NBA og ég heyriði meðalarnas þegar ég var í bandarkjónum á, á dögunum að, að hérna heyriði var einhver spjall þáttu sem ég datt inn í þar voru menn sem sögðu að, að þeir, það kemi þeim ekki óvart að að San Antonio myndi á einhverju tíum út til leita í, til hans um að taka við að pop, þegar pop hættir það er nú ekki þannig að, að svona það er ymsar svona þú hvað sem það gerist eða ekki það kemur auðvitað byrgjóðs en, en hérna en allavega er það á góðu staði í, í, í dag og, og, og, og bara æðisleg serið að framöndan í það minnsta fyrirfram, það er bara þetta áttir að verða alveg klikk úr serið hérna, sko Ástæðan fyrir því að ég er að kafa svona langt aftur er að, er að sko, ég er reyna og ástæðan fyrir því að ég hef sambat við þig af því, að, náttúrulega, náttúrulega af því að vissi að þú sást eitthvað að þessu uh, þess eru hérna Oklahoma Klohóma, Sanatóni Serju en ástæðan fyrir að ég fer aftur til uh, er að svona já, leita aftur varðandi dóna en er að sko uh, ég er náttúrulega annars vegar hef ekki dvitað korubálta og, og hins vegar uh, veit ekkit hva háskólabolti er og, og hérna, ég er bara með minn, með mína NBA fordóma og eitthvað og þegar Billy Donovan kemur inn þá segi ég, það sama og ég sem, sama og ég hef alltaf sagt þetta er örugglega flottur þjálfari Hann, og þeir væri, þessir gaurar þarna hjá, hjá oklu Hóma sem eru nú, auðvitað úr San Antonio skólanum, þeir fari ekki þetta ráði einhver að trúða til að taka þessu leið, það gefur auðvitað leið en, en, hérna en, ég bara bjóst eitth Að eins sjáði Thomas eftir heilann vetur sjáði að eins kanski meiri svona stimpil á leiðinu kanski svona meiri bjóst við meiri áhæslu breytingum hjá þeim kanski en, en, en svo kemur það á á daginn að þær sem samt eftir deildakeppni vetur að þá er staðan sú að varnarleikurinn hjá þeim er ekki alveg eins skoðrarinn sumur verið og og og hérna men hann var nú delt um sóknarleikinn hjá þeim þegar þeir vera slútta af allt svonais látum það liggja milli hluta en, en svo bætast við þessir þessir erfileikar hjá þeim í fjórða leikhluta sem a, sem allir tína all, náttla alltaf til þeir er að gaggri hjana liði en en hérna og og ég sem samt þá deildakeppni búin þá þá horfi ég svo náu þetta svona bara eh svona þá sé ég bara þetta og ég hugsa mér þúlust er þilli tona að gera það sem að veist, er er hann er hann að ná að setja sinn stimpil á þetta lið og ég dró það bara í efa svo horfju á leikinn horfju á á Oklahoma liði á móti Dallas og, og og það er nú engin veðvaningur í þjálvarastólum hjá Dallas og viðum við séð það árr eftir árr að, að núna upp á siðkasti að hann er að fara með veikara lið og pappírunum inn í seríur en nær alltaf að búa til seríur því af því að hann er svo mikill snillingur og af því að hann er með Doncic og öskunn að en Oklahoma uh, fannst mér á móti Dallas en svo kemur þessi sanantóni og serja og, og kemur mér kemur mér bara svo óvart eins og ég, ég, ég ítreka það enn og eftir ég er ekki hundsetakorvallta en ég horfi rosalega mikið á þetta og það kom mér bara svo svakalega óvart hvernig sem serja þróaðist, sérstaklega eftir að hvernig fyrstilegurinn var að ég er bara ennþá að klóra mér í höstum og þess vegna þarf ég á mönnum eins og þér að halda til að segja mér hvað gerðist til, ég að er þú veist sumir segja Billy Donovan hafi bara out coachað Greg Popovich. Men lengra að heyra hva hva vilt þú segjum um þetta. Sko þar er auðat að það það er þetta er mjög vinsælt hjá mörgum sko, að stökkva á fann vagn og ja það það er og, finna þægilegu útskýringuna sko. Já já finna finna þú veist að ekkur hafi verið algjörlega bara out og og, og og allt það sko. Auðar það alhæfingu nota en en já já já já en en hérna en Sko, það er alveg ljóst að, að og svona ég hef heyrt frá, frá hérna, svona ég bæði fyrirverandi þjálfurum í NBA og, og, og mönnum sem hafa þá kannski verið að vinna á einhverjum að þessum sjóðastöðum mm -hmm. e, ég hef heyrt þá tala alveg klárlega um það að stærsti, stær, það stærsta sem að Donovan hefði gert og, og kannski raunni það sem að e, má segja að hafi e, teki framförum undir hans stjórn er svona heilt yfir varnarleikur og glóma hann sé mun massívari á þessum staði dagheldur en hann var oftast nær undir stjórnbrúks Ok uh, Í það minnsta eru einhverjum sem finnst það. Uh, já í San Antonio seríun í klárlega. Já ef, og, og, og þá allir veit að segja uh, ef menur í einhverjum, var, var, þá er allavega að benda á San Antonio seríuna það sem að, á, á einhverjum svona tímapunktum, þá átti San Antonio bara í erfileikum. Já og og, og bara óþekjanlegir. Já, og mér fannst til dæmis sko aldreið svo að þú að vera alveg geggjaður í í mörgum leikjum fyrir fyrir Spurs í úrseltukeppninni ja, og hef. hann nátti náttúrælega frábæran fyrsta leik. Mm -hmm. En þá auðvitað bara var liðið gjössamlega bara í þannig stuði og þannig ham og okkla einhver dag bara var ekki komið í takt við greinlega bara seríuna. Nei. Það var en, hvað enda þetta í ákveðnum 30 40 stigum eða hvað að var. Uh, en það er nú þannig í úslutakeppnum að, að svona það góða við það er að þú færð bara eitt vinning hvort að þú vinnur með einu stigi eða 40 og þaralegandi taparðu bara af einu vinning hvort sem þú tapar með einu eða 40 þannig að, og það eru sveflur og þegar það er fljótt að breytast og, og eins og ég hef stundu sagt og bara þetta er svona sem ég bara upplifa sjálfur bara í, í, á mínu langa ferli sem þjálfari og, og leiðbeinandi og og svona að sko, sjálfstrust getur í rauninni nánast bara svona ef ég maður býr til svona einhvern svona seiging það getur bara hérna fæðst og dáið á einu sóla þing Þú veist, þetta er hlutir gerast oft, oft hérna hratt En, en varnarleikurinn hjá Okla Hóma að langmestur reti til í restinni af seríunni, ef við tökum fyrsta líkin frá Já ara bara til fyrirmyndar og og aldrei til dæmis komst aldrei almennilega í takt við við þetta og og og ég þá voru sumir sem voru svo harðir ytra sem sögðu að nú verður aldrei sem fara áttast þig að að sko hann er ekki hann, hann verður að spila á sko leveli Spurs núna sko hann, er, hann getur ekki verið að spila á ykkuru og sko, og svona kanska án þess að vera gera lítið úr faktisk sko hérna Portland árunum að það sko en, en svona kannski það var svona þú veist, menn eru auðvitað bara harðir og láta í misnett flakka Varnarleikurinn mm -hmm. eh, var nánast til fyrirmyndar lengstum í þessari serju það er engin vafi og, og hérna og svo bara fannst mér svona öll framkvæmt á sóknarleiknum oft og tíðum bara mjög góð og staðsetningar hjá þúlust Adams hvernig, hvernig þeir eru að finna hann í í í holunni þegar hann er að koma hátt upp og setja þessar bolta hindranir og þegar hann er að að rúlla sterkt á körfuna þeir eru að finna hann, hann er að hann er komin með svona hérna einhver einhver tilþrif og svona þúlust þetta er svona þar er einhverur vinklar sem eru bara gangi upp og, og tímasetningar staðsetningar og Og það er ekkert laununga mála að Billy Donovan þegar hann var hjá Florida háskólanum þá spilaði hann mjög svona NBA innan gæsilega bara óriendit sófnaleik. Okay. Hann spilaði mjög mikið af boltahindrunum boltaskrínum sem að þetta er búið að vera í NBA boltanum sko bara ég ja, síðisliðin svo og svo mörg ár og er náttúrulega orðið allstafar, þetta er bara nánast allstafar það sem að Sóknarleikur flestra liða sníst orðið um eitthvað sem að tengist boltaskrínum. Mm -hmm. Og fara leiðandi vannan talsvert í spacing eins og við köllum, þar að segja að nota breiðvallar eins og onora horninn og og og hérna gluggana eins og við köllum sem er þá spottið sem er svona út á vængnum fyrir utan þriggista línu þannig að hann var búinn að vera spila svona sóknarleik hjá Florida að að og og auðvitað búin að vera með í Florida Future NBA talent svo afta. Já. já, já. Að hann var búinn að vera klárlega að spila fanni volta þanneiga þanneiga hann, hann er svona þjálvari sem sem er svona, hans transition yfir í NBA deildina hefur verið svona í þínu augum heldur en kanskje mörkranara. Já, já, já, og og, hérna, og, og, og svo erðu auðvitað fanni að ég meina ég fylgist mikið með háskólaboltanum og fylgist mikið með hérna Svona þessum þjálfurum sem, sem eru þar og, og, hérna, og eins og í dag svona, ég er ekki að segja að það maður geti alltaf ratað á rétt ég menna það er engin óskeikult í þessu en ég persónulega var mjög viss um það þangað til alltaf ég það minnst annað kæmi í ljós að Billy Donovan myndi alveg kláralega ná að, að setja góða brú á milli háskóla og NBA boltans ég, ég var einhvern veginn aldrei í neinum vafa Að, mér fannst hann bara vera akkurat típan, bara hvernig hann fyrirlifur verið, uh, hvernig hann kemur fyrir, hvernig hann presentir að sjálfansi, uh, hvað var hann að hlaupa með Flóríta, hvernig leikmenn var hann að, að rekrúta hjá Flóríta mm. uh, og allt sem svona var í hans farim. Ég fannst að vera bara þannig að, að já, efa eitthverir þjálfarar ættu að, að svona eiga auðvelt með það og ekkert séu auðvelt í þessu, súna að transfera frá háskólaboltann yfir í NBÁ-boltann, þá væri klárlega hægt að segja að Billy Donovan er eittra. Já. Og hann hann hann súna hann náttulega meira áns úttan í NBÁ sem leikmaður á, á sínu tíma þó að var ekki mikið, en hann súna, umhverfi sem hann súna kannast nú aðeins við líka og fá hjálpa nú eitthvað hlýtur að vera. Já, já, vissulega og ég held að að svona, Og bara hann er mjög yfirvegaður, hann er mjög, hann, svona, hann er mjög direktifur, hann, hann talar mjög skýrt, já. þú horfir í augun á hann hvernig hann er, þú að finnst þú vera að horfa mann sem að, ja, hann, hann veit alveg fyrir hvað hann stendur, hann, hann veit hvað hann kann í þessu og, og, og hérna, en auðvægt er þetta ekki alltaf auðvægt, við vetum það að, að, að, að, að, íkon leikmanna stækkar og, og stækkar og, og, og leikmenn verða oft á tíðum stærri heldur en heldur en sko allir í kringu það og, og, og ekkert alltaf auðvelt að fá þá, þá til þess að trúa á það sem að þú er stærinn að gera og allt það Nei, nókkanlega En eins og ég segi, Billy Donovan Billy Donovan fyrir mér er, er svona, já mér finnst hann vera, svona hann, hann hefur fast er þar og, og ef við tökum bara Brad Stevens og Boston. Mm -hmm. Uh sko Brad Stevens virkar í raunni þó að Donovan sé bíðna góðlegur að sjá þá, þá er sko Brad Stevens fyrir mér sko enn meiri einhverton svona skáti bara þúist hérna mestan vera svona illa enn. Uh hann er svona uh, bara svona fasið á honum er svona að sé enn þó leikskóla en en, <laughs> en en en en, en, en svo bara fer hann opnar á sig munnin og fer að tala. Já. Hann er orðvar hann segir ekki þúlust hann laga mjög miki hann er kurtis hann, hann er hann er hann er hérna greinlega velu balinn og og og og bara alveg eld klár alveg eld og og og svo bara þegar hann horfir á Boston uh spila og og svona hvernig hann hefur hefur nálgast sitt þúlust af þarfn eru tveir þjálvarar sem að ég mér eins og ég sé mér persónulega finnst því sjá bara langan leiðir þeir eiga men aðeins er, allt, er reðilegt, þá þá eiga hann langan ferl fyrir höndum. Mhm. Eins og langan að fer vilja. Kven snætar. Já, ég er ánægður fyrir hans sönd. Þá voru margir sem að hérna höfðu svona efasemtir um um hann og og hérna hann hefur bara staðið sig bístna vel. Hann er hann er svakanlega klár gaur. Já. Ertan fari langt af því. Hann er hann er hann tók lögfræði eitthvað í mana þjónu leiddist eða eitthvað svona. Hann er svona gaur. Já, já. Já, ná, Ég held að hérna, hann hefur staðið Og hérna Hanreidar var hann búinn að vera á bekknum hjá ekki nákvæmlega viðbæflinguinn er hann... hann kom við sögu hjá Coach K og hann, já, hann já, já. og hann var skaði ég segja, að er var eitthvað college stinga held ég jaa það, það ekki Jó ég heldta mér minni það og, það, og sama hvað menn segja um um Doc Collins að hérna hann er, hann, er, hann er basketball mind og mm -hmm, mm -hmm. og hann hafi náttúrulega alltaf það svona það vor er alltaf viður um eitthvað þein að að hann náði ekki að vinna neitt með Michael Jordan og mann dók mann vegarað Phil Jackson tók við og allt það sko, en, en, en Þjórðan hefur alltaf sagt samt reyntar sko, ja. að að að Doc Collins er gríðarlega svona basketball mind sko hann til hann að vinna en... með sér setna á ferlnum nota já, já já þannig að sko, eins og ég séi ef við drögum þetta saman þá þá hefur þá hefur Billy svona bara hægt og bítandi verið a, að koma sínu að og og og liðið spilar mjög svona, svona direktívan og og aggressívan leik og auðvitað nátturlega erða verður da alltaf sami þar sem já. Russell Westbrook er já því að hann er náttúrælega skou auðvitað eins og við talaðum áður um yfirnáttúrænan kraft og og hérna. en mér finnst þó svona, mér, hann er að þroskast hann svona ja að hverfa frá sínum uppruna sem hann á í raun auðvitað aldrei að gera. Ja, akkurat. Hann verður alltaf að halda í sínum sér engin og er alveg sammála þessum hörðustu svona, sem er hans aðdáendur úti út í, út í Bandaríkjanum af þessum svona eh sem að ma tekur miki marka á sem erum að fara fylgjast með balltarn og lengi og erum svona að að, að á á, á svona og svona jákvæðan og skemmtilan hátt og uppbyggilan hátt að að að hann eigi ekki að hverfa frá þúlust á sínum uppruna en hins vegar bara læra þúlust hvenar og hvenar ekki að gerir ekki eitthvað æðislegt en kvipta að svo stráss hús með einhveru svona einhveru svona heims skóllegum hlutum sko. Já. Það ja, hann, hann svona ráði að, veist, að, ráði að veist, því að það er stundu þannig. til legmenn sem að gera alveg ofburstla flottir og bara fá alla þessa stand up upp og staðar fætur en svo kanskje ráðværði stundum ekki við sig og og kvippa jafn allt þetta góða út með einhveru algjöru tómmu og það er út til í þissu líka. Já, já. En mér físt hann vera svo að, að þrosskast í þá átt að að að hann er fara na svona aðeins að stírað í betur og, og og hérna og kanskje er í liðið bara komið í gegnum San Antonio einmitt út af því, með alveg þess Já, ég, hérna, þetta er uh, svona einmitt sko, í, í framöld af þessari pælingu minn Donovan uh, Þeir eru út maður eins og Donovan uh, hann er með gott pedigri og, og, og, og til ára hóskóla en, en hann er, þú uh, færð alltaf áður þetta stigma allavega í fjölmiðlum að vera rookie coach í NBA, dildinni alveg saman hvað þú ert búin að gera áður, sko en en það and, breyt það breytir engu og bara svo í skjót inn í við megum ekki gleymar því bandarar kemur mun hafi alltaf talað um að þetta er heimsmeistaratitill í í í jú, jú. og í því felst ákveðinn hroki <laughs> að sjálfsu og að sjálfsuðu hann fer þá alveg niður í þetta að sá sem er rookie coach að hann mun fá að svitna og hann mun fá að heyra þetta alveg út í óendanlega Mhm. Mm en hérna sko nú náttúlega sko hefur maður ekki skilning á þessu að því að maður hefur ekki verið fluga á veg að úti sko, í gegnum heilt tímabil eða fleiri tímabil en en er svo ég sá þetta fyrir mér þegar ég var að ég hef verið að skjággræða þetta í í pislum og hlaðværpum í allan vetur með Donovan sko eh erðu ekki erðu ekki alveg sama sko kortu ert svona tiltölulega lítið nafn eða eða tiltölu reyndur þjálfar eins og donnavæn eitthvað þegar þú kemur nýr inn í þetta nýr inn í anbjadeldin og nýr inn í, í klub eins og Oklahoma sem að er þó að þetta lið sé svona í yngri kantinum, að þá eru þessi strákan og samt búinir að vera í fremstu röð í þa mörg ár að, að þeir til dæmis eins og þú sagðir láta ekki hlut eins og leik eitt í San Antonio slási út að læginu þannig að það er komin þarna ákveðin reysla, en. Þeir eru vanir því að gera hlutina á sinn hátt sérstaklega kannski leið eins og Okkla Hómar sem er með tvo menn sem eru með svo mikla líkamlega og og hæfileika og og og hérna og hráa hæfileika bara að að þeir geta tekið yfir leiki og klárað leiki bara eftir sínu höfði bara þegar þeirum sínist. Uh, fyrir mann og dómanninn að koma inn í þetta umhverfi og ætla að fara að segja, ég strákar, ég veit að við erum búin að vera að gera þetta svona undarfærin ára, en núna ætlum við að gera þetta svona. Það þýðir ekkert að það núna. er ekki öðvöld. Nei, og ég veldi fyrir mér ég... hvernig þú sérð þetta hjá Donovan, hvernig hann kemur hann inn og, og, og ég hef enga þekkingi á því. Sérðu eitthvað á þessu okluhómalíð í vetur og, eða þá bara núna í í úsletarkeppni, svona, sérðu við eitthvað svona sem að, já, þannig er Bili Donovan að taka til hjá þeim og þannig er hann búin að breyta áhæðslu, sérðu eitthvað svo lýs eða, eða Já, sko ég hugsa að hann hefur náttúrulega, hann er, hann er eldklár og hann, ég held hann að við nú alveg öruglega á því ég viti það eitthvað sérstaklega en hann hefur auðvitað sko unnið sína vinnu ábyggilega mjög vel áður en að hann byrjar og hann hefur alveg örugglega og, og, og ekkert örugglega, það er bara, hefur gert það, funda með öllum leikmönnum og einstaklingunum og, mm -hmm. og síðan hefur hann bara svona hægt og rólega svona, hann hefur ekkert komið inn og, og einmitt kannski líka vegna þess að hann er nýlíðu, hann hefur ekki verið í deildin áður mm -hmm. og það er kannski heldur þá ekki mjög uh, klókt að koma inn og ætla fara að breyta öllu að fara að kenna þessum leikmönnum sem eru þó búnir að vera nálagt í ímsu á síðastu árum auðvitað lent í meiðslum og svo þegar Þórarinn dettur út og allt það. Mhm. Mm Þannig að hann hefur kannski fyrst og fremst bara þurrt að ávinna sér da bara hægt og rólega í vetur og allur vetur og allt tímabilið bara búið að fara í það. Já. Síðan bara myndast það sem kallast bara traust. Já. Þú veist bara alveg svo gerist hjá, hjá bara fjölskyldum sem gerist á vinnusta sem gerist innan íþróttalifa að bygggist upp eitthvað sem er traust. Mm. Og, og þá fara hluturnir að ganga eins og kanskje allir vilja að þeir geri. Já. Þá fer kanskje, þú sést, fleirum í fjölskylduna ganga betur af því að þar fer að myndast ókku traust og, og, og það er til dæmis það sem er alveg óbósta mikið lykilatriði svo bara innan, innan hérna á vinnustöðum og í, á íþróttavellinum. Er það á milli þeirra sem eru að vinna saman að einhveru markmiði. Það er fátt sem kemur í staðinn fyrir traust á milli þess sem Sem að ríkir það. Og ég, og það, er það sem ríkir þá og faðir það sem hann hefur auðta þurtt að ávinna sér bara hægt og rólega í vetur. Og, og ég man ekki til þess að hafa séð í einhverum gassaganggi eða neinum viðtöku. Nei nákvæmlega. Menst þanne hann er hann veita bara hann far bara svona, svona svoltið að að svona látt og, og bara svona þú sést án þess að gefa tommu eftir. Uh, vera svona fastur fyrir þar að segja að mér hann svarar alltaf vel og Mm -hmm. og, og svona í þau skipti þar minnst að ég hef síðan í vetur í viðtökum eftir leiki milli leikja og svona hér að fara að hérna að hann hefur bara gert þetta með þessum hætti bara Já. hægt og rólega á, á sér äh, traust leikmana og, og, og, og svo vitum við það náttúrulega að ef þeir fara nú sem kanskje auðat ég getu sagt að minnulelutir þó að séy einhverir sem að alvöru hafa alveg trúa því að liði geti tekið golden state mm -hmm. Hæfðir gera það. Us. Ég mun að þá þar ekki sem aðrakeyr borgar fyrir drykk aftur í í Óklóma bara það sem það sem eftir lífið því að fá kanski hann er alltaf Já, fá kanski bara svo stundum erð að svo og og, og jafnvel þó að líði mér ekki þetta endilega fara í gegnum góðu streikur. Ef við gerum þetta hörku seriu. Ef við gerum þetta hörku seriu og liggjast liggjast ekki flatiur og tapa ekki bara 4-0 eða að eða 4-1 og að, að þá, þá er þú veist, þá er það alveg ljóst að, að þá er hann að stippla sig inn, myndi maður halda sko Já. Og, og hérna að, en eins og ég segi, ég, hann hefur ekkert komið þann inn, hann veist, vita það að, að hann getur ekki og á ekki og, og það er, er ekki klókt að að koma ein með einhverum gassagangi sem níliði fað þú verður bara svona fara kenna reining MVP að spila körfubolta og eitthvað og svona já, þú, þú þann þú, þú geri það bara svona á og bara öruggan og rólegan hátt sko hérna, við ja. ferum í í hérna þessa seriu sem að sem að hérna, ég er bara eins og krakkki í namne búði að biða eftir eftir úrslutun aðeins að San Antonio hérna ég, þetta hérna, er það sem ég sá það sem mér datt í hug þegar ég sá hérna, hvernig þessi mál þróuðust hjá San Antonio núna eh einfalda skýringin hjá mér sem samt útskýringin á á því af hverju San Antonio dættu saman út mér fannst sko þessi sem samt blæssuðu kynslóðaskipti sem er að eiga sér stað þessar áhræðslubreytingar sem er að eiga sér stað hjá San Antonio eh þurstu þær ekki bara ári viðbót og þá náttlega og þú náttlega getur það ekki þegar að þegar að hinu þegar að komnir á síðustu metran en en en skilurðu hvað ég meina var ekki lyklarnir eru komnir í hendurnar á á Kyle og og Lamar Jackson en en en hérna sem samt sko þessi þessi áhærslubreytinga fara frá þessari þessari þessari ljóðrænu voltahreyfingu og þriggastaiga skotum eins og eins og sláturðu Miami hérna um árið í lokaorsludönum að fara frá þærri leikaþær yfir í meiri meira isolation og og einn og einn volta svona eins og Kyle Lennart og og og Lamar er að gera þessar þetta er svona talsverrar áhærslubreytingar eh þessi breyting ekki bara að án lengri tíma eða, eða hvernig sérðu það? Jú, ég er bara það sé bara ágætur spöntur. Ég mér fanns til dæmis uh, og ég held ég hafi nú látið að frá mér á á Twitter ef ég gerði það ekki þá allavega í þá misti að var ég að hugsa að þeir voru að horfa á á einmitt hérna eh uh, leikinn í í í playoffs hjá að fá svona það var akkúrat leikur sem að að Aldrich var mjög áberandi og og boltinn stoppaði talsvirt með fafa þar var verið að koma boltanum inn á hann mm -hmm. og og og fa minntir ma bara meira á uhsúna kanskje fyrir einhverum árum síðan ja bara B í NBA þar sem voru, það sem var meira af þessum svona go to leikmannum á blokkinni mm -hmm. og fyrir viki þá varð bolta fæslan og bolta hreyfingu hún varð önnur hún var ekki svo sama sem að við erum búin að vera að að sját núna síðustu árin hjá San Antonio auðvitað vissulega okay. þá þá hérna, þá er hægt að vera með frábæra boltarhreyfingu eftir að ballinn fer inn á blokkina en þá kannski kemur að því sem þú sagir áðan að þeir voru bara ekki komnir lengra en þetta og og þar kannski meiri tíma til þess að að, að svona, mér fannst stundum hægjast meira á leiknum heldur um þurfti að gera já, akkurát og, og hérna og er eitthvað bara sem að sko bara, myndið bara koma, þú veist, kemur bara já. með meiri með meiri hérna samaðingu og, og, og, og liðinu, þú veist, með þessum formerkjum bara lengur saman sko. já, en þá komum við náttúrulega að því, að tíminn er ekki að vinna með þeim og, og hérna sérstaklega kannski með tínu vilji og, og, og, og dangan bara sem er bara ofræðilegt að sálsöðu en hérna, já, já. en, en stundum við sáum það stundum ekki sko, gleyma andrið millir <laughs> <Nei. laughs> við sáum þetta stundum eins og, eins og með parker að, að hérna það var svo oft hérna og, og þegar að leiði vann titilin síðast og, og, og, og það er í kring að, að þá byrjaði þetta svo oft þá byrjaði þessi, þessi fallega boltarreining hún byrjaði svo oft á því að parker komst frá hjá manninu sínum en, en það er kannski bara ekki nýdró eftir í kútnum þar til, a, til að búa það til lengur þannig að þá, þá um leið skapast ekki þessi sama dýnamík. Nei, sko, það er þetta þannig að, að það eru það eru tvær leiðir til þess að, að búa sér til þessa stöðu þar að segja að láta varnar mennina fara í eldingaleik við þig. Akkurat. Og það er annars vegar með því að gefa inn á blokkina og þar er einhver leikmað sem er svo góður af ef hann er ekki tvídekkur þá skorar hann bara nánast undateknikalaust 1 á móti 1. Bara svipað og Michael Cray hon hefur haft hér á Íslandi núna síðustu 2-3 áreiki. Hann er nánast bara undateknikalaust, hann er leikmaður af önnur lið eru breytt vandrar, það er bara þannig. En þeir hins vegar er orðinn svo rútíner að og eru með ákveðna yfirburði þar kemur að að ákveðnum hlutum hér Káringarnir. Mhm. Mm að boltarheimingin hjá KR er alveg til fyrirmyndar. Mm -hmm og auðvitað var það stundum hjá Sanatóni en það er ein... mér fannst hins vegar og ég heyriði fleiri tal um það að það var stundum svona eins og að boltinn var hægari heldur en menn höfðu séð oft áður en það er þá bara eitthvað að þeir eru bara þeir hafa ekki spila náttúrulega með svona dominant sko, Döngan hefur ekki verið þessi dominant spilar í eitthvað ár, sko hann er náttúrulega, hann stundi eitthvað bara breyst innan sóknarleg liðsins og og og allt, allt allt gott og blessað og mm -hmm. hin leiðin til þess að búa til staðu er auðvitað ef út með að fá fljótan leikmann að hann geti annað bara sjálfur bara farið fram hjá sínum manni já. og skilið hann eftir þann að þá er í raun ornir 5 sógnamenn á móti 4 varnarmunnum. Akkvarat. Og þá þar ekkur hjálpamaður að koma og þá byrjar ballið. <laughs> já. Þú stað er bara, þú stað byrjar réttlingaleikur. Já, já. Þetta snýst að fara í þessar í þessar rútínu eða þá að það kemur ekkur út og setur bolta fyrir þig mm -hmm. og ef að bolta hindrun er það vel framkvæmd að sá sem rullar niður að af sko, því að sá sem fór af bolta hindruninni semst bakurinn að stóri maðurinn sem var að að, að dekka skýliruninn að hann verður líka að hægia á bakverðunum í smá tíma Já. og það gefur stóra maðurinnum tíma til þess að rullar niður og hann er bara að fara einn niður á körfuna nema fá að það komi hjálp ekkur stað frá. Akurát. og góð lið og bestu liðin þau geta komið bortanu bara alveg um leið á þann sem að sko hjálpin fór frá Já. og eða semt það er sem hjálpin hérna kom og, og sá maður í ropin og þá hefst eltingaleikurinn ja og þetta er náttúrulega það sem að utt sanatóní er búið að vera best allra liða bara í heimi og undir viðum árum Já svo hefur Golden State verið heldur betur að að bæta í við með, með þetta núna á 2 3 árum. Já, eru komnir með útfærslur og og mannskap. Já, e e e e e e e í í í þess, í þessa róteringu sem að sem bara er bara ekki hægt að eiga við. Nei, nei, þeir, þeir, þeir sko, sko þeir, þeir bjóða þeir bjóða hérna heilu liðunum í afmælisveislur og, og, og, og, og, og svo vilja vilja þeir fara í eltingarleik og það er leiðerlegasti eltingarleikur þyrir hérna þega komi í afmæli þetta er bara drep leiðerlegt. Þetta er alveg dónalegt. Þeir bjóðar í afmælisveislu og svo vilja þeir endala fara í eltingarleik. Ef þeir binda fyrir augun á þeir. Ja, og það er ekkert að fá að ná þeim. Veist, og þeir eru náttúrulega orðnar alveg ófóstulega rútnarar og klókir og, og svo kanskje það sem líka hefur verið að gerast og er í raun verið í umræðun í dag að, Að þau lið sem eru með fleir en eitt leikstjórnanda inni á vellinu hverju sinni, ja. það eru erfðustu liðinu að eiga við. Og þegar maður segir leikstjórnundur, í gamla daga þá var það alltaf bara einn maður sem kom til greina, það var bara svo sem kom eyrunni og stundu var að þannig í gamla daga það var bara einn leikmaður sem gat driplaboltanum upp í um vellinu og yfir miðju að engin annar gat það. og það var bara leikstjórnundur. Ja, En í dag er þetta sko þá þá snístu dum eru er leikstjórnendur í í stóru og þá má eins og ma segir stundum eins og var til dæmis talað í Princeton sjóknaleiknum að sko stóri maðurinn fék balltan uppi á, á blokkinni þá var hann orðið svona þessi innri leikstjórnandi þar að segja hann fék balltan svo byrjuðu hinu fjóruna allra að hlaupa og víksla og og hlaupa baktyramegin og svo byrjaði bara stóri maðurinn að að koma með no-look-sendingar og gold-sendingar og hann var kannski með flestu stóðsendingar í liðinu, sko já. það eru þessir, og minna Golden State er með, með yfirleitt í það minnsta tvo ef ekki þrjá á vellinu, hverju sinni það sem okkur vantar kannski íslenskt orðiðir sem eru ekki, ekki einlegir point guards heldur playmakerar já. þeir eru með fullt af já. playmakerum já, já, já, já. Þa, það, er, það er bara þannig og þannig náttúrulega er, er til dæmis uh San Antonio bó að vera á undarhöurnum árum að að bara með marga svona á á á vellinum og ég og ég voni sé ekki að moka neinn en en þetta er það sem hefur til dæmis gert Káringa betri heldur en flesta hér á Íslandi á árum þar er einfaldar með fleiri playmakerir á vellinum heldur en önnur leið á Íslandi. Já. Það er bara þannig. Já. Það nefla nákvæmlega nákvæmlega þannig. Hérna Því... þessi sería Golden State Oklahoma. Eh fyrirfram náttúrulega eðlilega búvast fleiri við því að Golden State vinni það og e, en svona þar sem maður maður er búinn að vera að hlusta á á og, og og viðtöl og og þætti og og alltaf og um þetta einvigi. Eh þar eru þar margar litlar skákir sem að fara fram í þessu einvigi. Eh eh þessi þessar spurningar um hver á að dekka hvern og, og hvaða hvaða liði texta nýta sig betur mismatch og og og hérna eh hvernig það kemur til með að ganga upp varnarlega ef að þú þurfar þurfar vera hérna það er náttla alltaf svo erfitt eh ef að þú þort að hérna rista upp í öllu hjáði láta þann sko öf, þennan þanna láta bakur dekkja framherja og svo fram og svo farið að hraða og þá þurfa allir að fara að finna manninn sinn og og, og þar er svo ótalt svona, ótal svona skággir sem ég... að sem að hérna eh sem að verða teltari þessa ennigi eh leikir í þessara leiga í vetur voru stórkostlegir eh eh sama hva hva var þar? Xo og, og og og varnarleik eða versus sóknarleik eða sem neður þar ég held að ég held að það sé nokkuð öruggt að þessi sería verði eh verði e, algjör algjör bara topp skemmtun. Hérna er eitthvað svona eitthvað svona kannski sem þú sérð svona sem að sem er svona sem lykilatriði sem að Oklahoma til dæmis er kannski horvað að pín litu út frá Oklahoma af því að þeir eru jú litla liðin að gæsa lappa eða öndur tókin í þessu ennvíu e, ég svo ég spurði kannski bara fyrst að því og, og þá útskýrist hétt allt sjálft e, hvað þarf Oklahoma hóma að gera til að vinna þetta lið sko mér sýnist að í í útslöðgeifninni sem aðver mm -hmm. þá eru Steven Adams uh, Ennis Kandar Og, og hérna Serts í baka mm -hmm. Þessir þrýr er að skila Rúmlega 38 stigum að meðaltæðileik Ok Og þeir er að skila Ekkur um 20 Og 5 frákustum eða eitthvað svo leðis mm -hmm. Ég held að Ef að þessir halda þessu áfram Þetta mm -hmm þá verður þetta áhugavert. Okay. Ég hef minni á égkur af þúst ég, ég gerir bara ráð fyrir því að, að, að þú veist stórant geri sitt og og og auðvitað skiptir miklu máli auðvitað að hann geri það í einskóru skotnýtingu hátt er og sama með með með hérna Vestbrúk en, en, en þessir leikmenn eru búna að vera mjög ja, er var bara verið mjög hérna verdmætir fyrir mm -hmm og ég meina í baka er búna að vera að hitta ágælla frá þriggæsta línunni er alveg bara stórvel mhm mm, uh, mjög var meðal hans í þá stöðu af að þeir, þeir náttla spiluðu saman talsvert eða eitthvað bæði Hansens og Adams ja þa þa var svona einn af x faktorunum í þessari San Antonio seríu og og fá þurfti, þurfti hérna var Canter stundin við þeri stöðu ef að Adams var Sásum Sásum hérna krassaði á á á hringin í rauninni. Sóknarmeigin þá var Canter Sásum durtu þá vera í svona eins og við köllum að stretch hérna uh, power forward stöðunni Já. og hann var meðal annaðs færinn að skóta eitthva að þristum eða skotum utan af velli. Mm -hmm. Sko ef ná ef þeir ná að halda áfram á þessu á þessu í með þennan damp að þá mun skipta því miklu máli fyrir fyrir Oklahoma. Heldta það sé engin engin spurning. En And... Sá... Það er að segja það er að uh -huh. maður svona, maður talar um um þetta svona ja sjóknarlega og varnarlega auðta ég meina frá kustinn og, og, og, og, hérna, og allt sem þeir eru að gera mun mun hérna skipta miklu máli en en hérna en svo náttla er allta spurningin hvenn er mats upp við, við, við Golden State þegar Golden State fer í sitt fræga small og, og hérna og, og en þá gengur öllum liðum þolmlega með það já. Æ Æ, Æpæ, það er bara það sem þar sem að ég ég spyr mig að og, og, og, og, og, og, það er náttlæ veinsælt topic fyrir þessa seríu en en Counter hefur nú bætt sig aðeins í varnarleiknum og allt það en, en, en í þegar að þeir voru að spila við San Antonio þá gat hann hleipt sig þar mun og að dekka mann eins og eins og Aldridge eða eða dunkan eða eitthvað svona leiðs en Bethan? ég á eftir að sjáð að Ógla hóma komist upp með að spila kantar á mikið og, og á móti koldist eitt. Það er alltaf mjög áhuga verðst að sjá hvernig það kemur út. Þegar leiður færð að setja hann í pikk og róla eitthvað svona vella, það er mönnum með svo dreymund grýna eitthvað þá bara, æja, jæ, svo. Já, ég, það, <hýr> það er ekki að það er, já, hann þarf þá allavega að þeir þurfa þá að, að hérna, skafa þeimur meira þá hinum einu ef að það á að geta hvita stútið að gengið upp þannig að en þetta verður mjög áhugavert og auðvitað náttúrulega bara er þessi fyrsti leikur leið og hann er, þú veist, allt sem er í gangi núna er eins og þú saðir réttilega á það og það er akkurat rétta, réttu orðin og, og, og vel, að, vel hérna, svona vel til fundið að segja Þe, sko, þessi serja, í það minnsta fyrirfram mm -hmm. hún hefur allt, Já, til, allt. Það, þú veist, til þess að, að, að, að hérna bjóða uh, sko, þetta þetta getur orðið svo geggjað <laughs> því, að, það, því að þessi tölið eru náttúrulega svo, svo bara bara og geggjuð í raunni auðvitað getur það svo úrðið, orðið einhverum vonbrigði og, og, og, og þú veist og leikir sumir verði verða enda sleppir og svona ég meina það gerist stundum í úrslutakeppni það er bara þannig og alltaf en hún hefur allt til að bera Já. til að hafa í raunni og ala þessa von brjósti að að þú veist verið sé ma far inn í eitthva, eitthva algjörlega bara sturla og, og bara vonandi fer þetta bara í sem flesta leiki bara 15 eða eitthvað. <laughs> ég verði. Verði, veist, verði bara hérna 7 7 bara skili eftir 14 leiki eða <laughs> <það, gæti>, að... Já <laughs> ég gæti ég gæti þessi liðspleil frami á ágúst sko. Ég men sko. ég munta ekki Ég menn einhver allra besti leikur sem man hefur séð áttlega bara fyrir og síðar, og síðar var á milli þessara í vettu. Algjörlega sko. Það er bara... Það er það bara ég er enn með gæsa hóu eftir Já það er bara þannig þar að sko eins og segir fyrir fram Þá hefuru þetta þúlust þetta hefur allt til að til að bera til að verða algjörlega magnað því að þá eru bara svo óf bóslega skemmtilegir leikmenn í þessu liðum Mhm. Mm uh hugmyndaríkir leikmenn klárir leikmenn miklir íþróttamenn frábærir skotmenn og þúlust það er bara leikstíll liðanna og og og skora mikið þegar þyrra skipta og já. þannig að það, já, þetta hefur þetta er mjög áhugavert þarfn eru er, er MVP eh uh, síðustu ára að mætast ja ja stiga kóngar uh þarna eru að mætast eh uh, stórkostlegir körfuboltamenn sem að eiga engan sinn líkani í sögu Hei, nei nei uh, þarna eru skotmenn uh, í sögulegum klassa ja ja uh, hérna uh, eins og við tölum um hjá Golden State sögulega gott lið deild út frá deildarkeppni eins og í Golden State Uh, mestarar og mestara efni fullt liða playmakerum frábærir þjálfarar uh, áhugum litríkar típur og ég veit ekki hvað og hvað sko Já, já, ég meina við það, það, það, það er það, er, þannig eru vígamenn ég meina við, við vitum af af, af af Russell Westbrook sem er, er bara eintak <laughs> en svo er hinum með leikmaður sem heitir Dreymon Green sem er náttúrulega líka eintak Algjörlega þá sko það gjörsamlega lekur af honum overtrúin á Já. bara sjálfan sig og og og umhverfi sem hann er að skapa á hverjum degi. Ég mena hann er bara en þú sést þetta er ótt er, ótrú, þetta er típa, þetta er mjög skemmtilegur og litrík típa. Það það sko það er eiga sko þe þessi, þessi leið hans sem sagt kemur úr úr hérna fínum prógrammi geri ráð fyrir í svo í háskóla og Mjög góðu prógrammi og, og klárlega ef við tökum bara síðustu 30 árin eitt af 5-6 bestu prógramum í 30 ára sögu ef, ef, ef við förum bara 30 ára í tíman og, og hjá einum af já ég fullir það bara fjórum, dremur fjórum skilur sigursælistu og svona stæstu þjálfvaranöfnum sem að öll MB, eða, mörg MB-lið hafa hafa sko ekki bara svona þú veist, duttað í hendur bara að pissa á allan pakkan í, í hann í mörg mörg ár Já. eru mörg búin að reyna mikið að fá hann sko en, en hérna, þannig, að, þannig að hann kemur úr alveg risa stóru program í bandaríkjónum það er bara hann en, en svo kemur, kemur strákurinn og hann er tekin af því Jú, menn vissu, vissu það að, að strákur væri svona fundamentali nokku nokku góður og, og og hérna og með keppniskap og svona en en en honum var ekki ætla annað en að vera í raunni rulluspilari fyrst um sinni en en svo einhvern einn hefur e, uppgangur hans einhvern einn haldist svona alveg kyrfilega í hendur við uppgang Golden State frá því að vera gottlið yfir á vera sögulegt gottlið og hann einhvern einn verð bara betri og betri og betri Þú veist maðurinn er að verja 5 og 6 og 7 skot leik sko. <lýst> Þú veist hann er hann þetta er Hann er aðeins hærri þú og hann er bara legitimet um rim protector sko. Já, <lýst> þú Já, þetta er bara æðist, <lýst> þetta er æðistur á milli þar sem að dekkur bakværi og setu þrista sem brjóta bakið á sko. þér hann, hann er með ólíkindum sem leiknar sko. Já, jó, hann, hann er bara og hann og sé hann er bara hann er mjög óbæslið sjálfstrust hann, hann, hérna, og svo bara lætur hann alla að heyra það og, og frekkt er þegar hann tók hérna, æðiskastið hérna, í leik gegg spörs núna einhvern tímann í februar Já. eða hvort var í mass februar, februar og mass Já. og hérna það sem hann bara sagði öllu til sindarinn í klefa og reynda baðast afsökun á því eftir og að þetta bara lýsir hún þetta er, hann er bara grimmur og, og, og, og hann er í þessu til að vinna en svona, en svona sko svona ungur strákur Hann, hann er í liði, mjög góðu liði, þar sem að eru fyrir sko, ég mena þú ert með menn þarna eins og eins og Livingstone og Yggdala menn sem hafa séð allt saman áður, en svo kemur þessi punkur þarna bara inn, og þú veist, þú veist með bókut sem að læta nú ekki vaðið yfir sig, en þessi stráku, hann bara, hann bara, hann hrifsar bara til sín leðtogarhluturkið í liðinu, og það, eitt og sér, er ekki síst, sko, impressive við hann að dreng, Nei, nei. Bara, hann er bara fæddur svo... leiðtogi þessi strókur. Æ, bara nokku ljós. Þá var sé stundum svona alveg á grensunni sko þá, já, veist, já, Þetta er. leið væri ekki, væri ekki sko, nálagt í eins öflugt. Sko ef hann snýt ekki við þá meinar ég bara þó ekki væri hann bara í þessu leiðtóhlutverki. Alveg klárt. Það er alveg klárt og og hérna og við skulum ekki gleymast því að Curry getur einbett sér að því að verða bara algjöla sín besta útgáfa ja. að bara sínu leikmanni ja. Curry þarf í sjálfu sér ekki að vera rembast neitt við það að vera svona kannski svona, límið að öðru leiti innan liðsins. Ja. Grín sér algjölu um það Já. Ja. Þannig að sko, Curry auðvitað er svona kannski fer bara fram með dæmum eins og sagt er ja. og, og, og, og spilar uh, hérna vel einmitt vegna þess að þú veist hann er, hann er hérna Þetta er náttla bara svo mikill dáða drengur og við höfum talað um það áður hann ævir meira heldur hann heldur hon allir aðrir þannig að hann svona hann fer fyrir framan alla hina bara með ákveðnum dæmum en horfa bráunn sérðu wow þú vissu við við verðum auðvitað að eltan á ákveðnu leiti Já. en hann far ekki að vera með eitthu látalæti á vellinum hann far ekki að vera hann, hann er ekki í öskrum eða látum eða þannig svona í séð límið Já, okay. þar þar bara sér Draymond Green um a til ö Já og og og hérna og þar rennur nú stundum ekki í honum blóði honum Clay Thompson frend <læð> hann þar heldur ekkert að velta það þessu fyrir sér hann er ekkit í þessum bakkan nei grín sér bara um þetta Akkurat. hann er bara þessi bara hann hann er bara þessi, þessi, þessi dýnamíski leikmaður sem bara séru þessa þætti þar að hann er alveg óoppboastlega mikill þessu liði. Hann hann er svona bæði, bæði svona ra ra leiðtogi og enforcer í leiðinni sko. Er svona séru allar í... þessar hleðar sko. Getur ímyndað er ef að ef að það gerist í snemma í seríunni að að, að þeir hlaupi jafnvel svona svo snemma hann og Russell. Ákvarat. Eða er þetta, er að koma því við? Er þetta... hægt <laughs> að er að það setja það upp bara mjög snemma í seríunni bara til að sjá bara svona þust þegar að hérna þegar að svona, já, og svona leiðis tú lægi þá er eða, eða þegar að, þegar Dreamout Green og og hérna Adams byrja skiftast að svo, svo, svo tökum við hérna Helga Mag lukkana leið. Je fer ekki ona þeir eru alveg nau alveg hrottalega líkit meira er Þegar að Stephen Adams er stundum að, að svona, hann hleypur svolítið svona teinréttum með, með bakið sko Þeir hleypa eins líka Þeir eru vallartýfarur líka Þetta er með ólíkindum <laughs> Þetta er algjörlega með ólíkindum Já, þetta er... Ég sé bara helga fyrir mér ef hann væri með svona grúsundurluskegg <laughs> og aðeins síðara hár þá værið þeir algjörlega perfect match Sergio Leona hefði, hefði ringt í þá ef hann væri að fara að gera vestra í dag Bottið <laughs> Bottið <laughs> getur bókafa. Já og þú hérna sú svona þú hallast nú að því að að Golden Steelly nú hafa betur. Ég sé alvarlega samt það ekki svona. Auðar sé ég ætla að fara eitthvað að spá eitthvað. Það er tilgæstlegt en, en, en ég var líka á við fyrir sko, ég var hérna í eitthvað er það semst í í í, í góðrar vinahópi þar sem að menn að, að spá fyrir um þetta og og Já. og, og, og ég spáði semst þar að að austan megin vind til og Toronto leikast til úrslita. Okay. Og hinum einn myndu leika til úrslita San Antonio og Golden State. Já. Og svo var ég með fað einu dveginn að San Antonio færi áfram. Já, er það? Myndi, myndi leika við Cleveland og San Antonio erði meistari sko, þannig að þannig að ég hef ekkert vitað um það, þannig að ég opna sko, hóp bara alveg unnið þetta sko. þó ég svona halli frek, halli frekar að Golden State ég held með Golden State. Mhm. Ég held með, með, með Curry og við gefum það hér á þessu heimili. Við erum Davidson er er okkar vinafólk og hef náttúrulega ráður með með Bob McAloyp minu mínu til margra, margra margra ára og hérna og og, og hérna þanne að við ég held með Golden State, eingi spurning af því að Sixers eru ekki í úrslutakeppni, þeir eru bara í einhverri annari deild afna. Já, já. Þú <laughs> En konur með sponsor, þeir eru konur með StubHub, þanne að það. Þa, það, það er alltaf að gera sko. þannig að en, pust, jú ég held að Golden State vinni en ég myndi ekki þetta af stólnum þó að þó að hlá hóma myndi vinna, sko. og ég meina eru þeir undir einhverju stjörnu ég meina verum sangjarnir þeir voru pínu hefnir á móti San Antonio hugsanlega voru þarna 2-3 krusial atriði sem Sala. áttu ekki að falla með þeim áttu að falla með San Antonio sem hefði hugsanlega og jafnvel mjög líklega gert það verkum að San Antonio hefði unnið allra einn leikinn þarna fyrir í seríunni og það væri kannski geta breytt allri myndinni og svona vissulega. Það er kannski Oklahoma undir einhveru skilur ég meina þetta er partur af prógrammet ég meina það eru gerð mistök fram og til og hérna að, en þetta, þetta er bara geggja ég sé eins og ég þú ég ma getur bara varla beðið hérna e bara eitt athri í uppbót varðandi af því að veru nú svona að, að sum parta heitu upp er, handla, leikur 1 er er þetta er tekið upp á á mánndasköldi og það leikur eitt hjá hjá, hjá Oklahoma Golden í kvöld. E, bara eitt athri í af þessum 500.000 sem er að ræða varðandi þessa seriu hjá Oklahoma Golden State. Hérna á. leikur eitt. E, við vitum hvað Curry er mikilvægur á svo liði. Nú er hann ekkert búinn að spila neitt svokkala mikinn körfubolta undan er ekki, sko, mér finnst, þessi, mér finnst þessi leikur eitt frá Oklahoma séð gríðarlega mikilvægar því að þeir Oklahoma er að koma með bullandi momentum, bullandi sjálfströst og eins og þú sagðir með Donovan að vinna sér hægt og rólega inn í þetta nú, er, nú eru þeir búinir að vinna eina risavastna órestu undir hans stjórn þannig að þeim hlýtur að líða rosalega vel eh Golden State liðið að að hérna koma úr aðs lengri þásu og og Curry náttúrulega eh búna lentu þar ni 2 svona eh svona smá meiðslum sem að svona kannski þó að leitinu ekki út að þarna á tímabili þarna þegar hann skaut Portland í en en svona það getur kannski trufa rytman hjá honum og og hann er ekki hann er augljóslega ekki í mikilli leikahævingu því að hann er ekki búin að spila nefnum einhver örfa á leiki að það síðustu 30 dögum eða svo. Mm -hmm. eh, ljósið þess hvernig okkla byrjaði á móti San Antonio með leik sem að þú veist, let's face it, kallan bara það sem er, þeir voru ekki andlað tilbúnir í þann leik. Eh, þó að sé ekki döðult að spila í San Antonio, þeir voru bara ekki, mættu bara ekki tilbúnir í þann leik. Og ef okkla í mínum höga, ef okkla á að geta svona átt virkilegan sens í þessu Meg ég, mér finst yes, leikur eitt risavaxið skotmark fyrir þá. Mérnistir verða taka leik eitt til að gera seriu úr þessu, nýta sig að körra sig ekki í rytma, ekki alveg kominn aftur. Gottu steitliliður bóga verið í lengra fríði. Uh Oklahoma kemur koma með þennan momentum úr San Antonio séríunni. Mér finst leikur eitt risavaxinn. Er þekki sammála þessu? Ég sammála því og það myndi gefa þeim alveg ófboðslega miki búst inn í á. inn í framhaldið ja framheldi ég svona mm. svo alltaf fyrir fram svo auðvitað er eftir langar seríur og og geta þúst þú þá fara að vinna fjóra það er talsvertur munur heldur en bara að, að vinna þrjá og allt það uh, ég held að skifti líka meira máli þá fyrir Oklahoma Mhm. að efðu að ekki leggja fyrir þeim að, og, og segjum að þeir tapi leiknum í kvöld ah. þá má að vind til að halda svona fyrirfram ekki undir neinum kringustöðum af því að þeir enduðu svo vel á móti San Antonio Mhm mm unnu svo glæsalega sigur og og og og San Antonio út Mhm mm má undir engum kringustöðum verða með sama hætti og fyrsti leikið á móti San Antonio Nei Þú veist, þa er svona, þá svona, þá svona það svona fáir kannski gætu aftur komist smá efasendur í hausina á þeim okay erum við kannski ekki alveg svona mm -hmm. veist, af því að sko, eftir að þeir náðu yfir stiga fa fara óbústlegt flug og verða þúst eru góðir og, og vinna seríuna bara þúst bara 4-2 mhm mm það gæti verið svo sálrænt svolti neikvætt ef að þeir fá ekkert skell í kvöld sko. það er rosa mikið þurfa þeir að vinna að sjá sjú algjörlega sammála þí algjörlega sammála þí en ef að liggur fyrir þeim að tapa no. þá þarf að helst að vera í bara þúst hörkuleik þar sem að þar no. sem að, það, þeir finni bara bregð, heyrðu við erum að okay. Ja. Við bara erum, þú erum alva þúlust við þetta, þúlust þannig að, að eins sagt er stundum svona fyrir svona þúlust að, að fara fyrstu 2 leikinn fram, veist, á heimavælli Golden State. Mhm. Mm eh uh, ef að þúlust segjum að verði 1-1, hvort sem man leikurinn um vinst nú með eða 2, mm -hmm. þá er þeir fara heim og þeir hefðu verið spurðir þúlust hefðu verið ánægri að vera um 1-1 ja eftir fyrstu þúlust bara ekki spurning. Já. tapa 2 fyrstu og vinna svo sína 2 heimavælli mm. og spyrja sig svo, Er við ekki bara á sama staði? Ef hefur verið spurðu fyrir þust gætu sétt þekku við að vera 2-2 eftir fyrstu fjóra leikina. Já. Þust já. Anna við þegar við körfum í svo úrslitakeppni þá setju oft upp svona állskönu stöðu bara til að svona vinna svolti bara með hugann og, og og og og þust allt þetta. Já. En svona fyrirfram þarf munði að halda. Þeir meiga alls ekki lenda því að Golden State hitti á eitthvað svakanlegt leik þar sem þeir skjóta bara allt út já. og leikurinn tapast með 30 stöðugum. Ég held að verra fyrir dóu núna heldur en það er gerðst á móti móti San Antonio. Já sammála þín. Og það er náttla sko, þá var deildarkeppnin uh, skifti náttla fæktist í engu máli þegar er komið út í þetta þá er þá er þessi uh, þessi tendens sem Oklahoma hafði í vetur a, að tapa leikjum þar sem þeir voru yfir þegar þeir fóru inn í fjórða leikhluta. Auðvitað hata matri og alls konar svona tölfræði og láta hann að láta hana líta út, en en, en þessi lið spiluðu þrið svo sinnum veittur, og Golden State vann alla leikina en Oklahoma var yfir eh, á, leið, á leiðin inni í fjórðarleikluta í upphafi fjórðarleikluta var Oklahoma yfir í öllum þremur leikjum uh, og svo gerðast náttúrulega hlutir eins og þessi æfintirlega séu karfa frá kori næstu í frá miðju og, já, og, já. Og, og, og að þeir skulle vinna þann leik það sem þið töpuðu það sem voru minus þrjáki í frákustu Það á ekki vera hægt Hefur Nei. eitthvað tíma séð það <laughs> Þú Það er allavega afar sjaldan sem Já. að svoleiðis gerist en Ég hef séð það en það er mjög sjaldan En þá kemur þetta svolítið að því sem við vorum að tala um áðanvarandi Vestbrúk, það er ekkert leyndamál, það er alveg saman hvað hver segir og, og, og hvað menn elska Vestbrúk Ástæðan fyrir því að Golden State er talið sígustrákleira, ástæðan fyrir því að þeir ha leiki núna á síðastu árum á ástand fyrir þá þeir eru meistrar einfaldlega vegna þess. Ákvörðunartökurnar eru Já. yfirvegari og eru betri þegar á reinis. Akkurat. Það dýr er í sjálfu sér engin vísindi þannig. Nei. Vera Russell Westbrook er ekkert minna talent skiluru þann lagað heldur en Stephen Curry sko. Nei, er rosa lustur. Þú ert að þú ert að tala við sko talsmari, meina, hans... Russell Westbrook á Íslandi sko. <laughs> Já, ég meina þúst Það er, bara, er, hafa, það er, bara... er hafa báðir eitthvað í fari sín sem að hinn hefur ekki mm -hmm. en, en skilur og, og, og, og allar eitthvað að segja mér að, að Kevin Durant sé ekki með meiri hæfileika heldur en Clay Thompson þannig sko, að stórnulur og Clay Thompson og Stephen Curry og hann er náttúrulega helst í því að Clay Thompson er meira bara svona grípa skjótaleikmaður, hann er háður öðrum algjörlega það þetta útskýrir fyrir kanskje þeim sem eru kanskje ekki alvi með þetta en sjá kanskje fyrir sér þegar Clay Thompson skorar rosa mikið og jafnsetti bara jafn mikið og Stephen Curry en yfirleitt er að Stephen Curry eða einhver aðrlegur leikmaður sem hjálpa Clay Thompson við að auðvitað hjálpa Clay Thompson líka fyrir hann dregur auðvitað til sína því hann er svo góður skotmaður og þá náttla hafa aðrir skilur meiri stærra plástir að keyra á sína menn og allt að en Stephen Curry náttur er meiri skapar líka hann getur skorað en hann getur líka skapað bara fyrir sjálfa sig upp engu og, og, og allt þetta, en, en, en það, þetta er ekki vísindi Golden State hefur bara haft í synuröðum yfirvegari leikmenn þegar áreinir. Ef að okkla hóma nær að láta gassagangin sinn sem er stundum svo æðislegur Já. og einhverja yfirvegum sem þeir finna, ef þið ná að láta þetta einhvern veginn mætast og faðmast, Þá þá geta þeir farið lágt. Það er bara þannig. Ég held að bæði Russell Westbrook og Kevin Durant trúi því alveg inna einstu hjartarótum að þeir séu besti leikmaðurinn í sér, í þessari seríu sko. Já, já. Ég held að ég meina Kevin Durant heldur að Kevin Durant þú á því að við verið við leikbraut Games Jamesa sem vænnar að senda Curry og svona smá pillur sko. Þú sést varðandi hva hugtaki skilgreininguna og hugtakinum verðmætasti leikmaður deildarinnar eða eitthvað svona sko. Kevin Durant trúir því þar að hann er að fara inn í þessa seríu. Þú veist það hvað ég sem var MVP svo lendi ég í einhverum meiðslakjafti og þessi þessi, curry, þessi gutti er að koma inn og skjóta einhverum þristum og þykjast vera aðal, aðal kallinn. Það er ég sem er besti maðurinn í þessu innmi. Og ég ætla að sína. Ég trúi því já, að ég. bæði hann og Westbrook hugsa þann. Westbrook hugsar með sér hvað ætlar þessi Curry gaur hann ræður ekkert við mig. Því ég get gert það sem ég hvað sem er sínist í þessu enn sko. það er það sem gerir þessa gaurana svo magnaf sko. Já já, það er engin spurning af þeir, þeir fara báðir inn í þetta en það sem ég hef óbið það atauga er efðr eru of uppteknir við það. Já. Já, Kevin Durant væriður það ekki. Russell Westbrook gæti orðið það. Já, fá fá eru þeir ekki sko alvi með hausinn rétt skrúðan á. Akkvarð því að það sem kanski e, skýrir stundum á milli þeirra sem eru svo þessi sem, sem verða áendanum bestir eða standa upp þar eru þeir sem að ná að, að dansa á þessari línu þú sér hafa alveg trú á sér og svo passaði sé á því að vera líka sko þeir ekki, þú séð láta ekki ekki hérna láta þeir láta ekki bera sig ofu þú séð þeir eru alltaf einbeittir að verkefninu hverju hverju sinni þar að, að en ég er alveg sammála bæði Russell Westbrook og Kemba Durant. Þeir eru þanne típur og eru svo hæfileikaríkir að þeir koma inn í þessa seríu alveg trófandi því hey, ég get alveg verið besti leikmaðurinn í þessari seríu þegar uppi ja, staðurs. Já. Ja. En það var bara ekki berað ofu líð þannig að þeir sýnu svo bína humble, svona, svona auðmjúgir í bland. Já. Ja. Þannig að að effortið er að effortið þeir að fara alveg á hárréttan stað og að fara bara þú sést í leikinn hverju sinni og í ákvörunirnar og í skotavalið og, og og hvenær þeirra vilja sprengja og hvenær þeir vilja þeirra, þeirra á rólu og nótunum og allt þetta og við tilveiki Russell Westbrook einbeitinguna í varnaleknum það já. kemur til með menna, Russell Westbrook kemur til með að gera mikið að því að dekka stemmi curry og, og Russell Westbrook hefur alla börði til að dekka curry eins vel eins og hver sem er en já, þegar hann byrjar að snúa höfðinu og gambla og, og sofna og taka sensa í vörninu sko Það, það fyrir mér er það, eins og ég er mikill að Rössal maður og, og, og ég elska að Rössal Væstbrúk spila korrubalta út af Tyson faktornum í honum, ef þú <laughs> skilur hvað við minna, já, já. að hérna, fyrir mér er Rössal Væstbrúk algjör líkil maður í sér seri og hann verður að vera með hausinn skrúaðan á sig. Sko, ef að hann verður ekki með hausinn rétt skrúaðan á sig, þá held ég að þetta verður stutt serið. Já það ég það er náttúlega búið að sýna svona maður, maður hefur séð sem samt svona brotið saman niður klippur uh, með með hérna og maður hefur bara svo séva í í í leikjum þar sem að einmitt þar snúu úr að nefna að að hann er náttúlega svo mikill veiðimaður. <laughs> Já. Hann, og þú getur verið allt í lagi ef hann er að dekka einhverra svona non factora non shootera Já. og eitthva þúst þá getur hann verið alveg ófboðslega verðmættur í því að vera í einhverjum sendingalínum og, ah, og geta ja. gambla og hjálpað og díflekta sendingar og eða stóliðum og starta hraðið plumpum og svona en Þeir þú... eru bara svo fáir hjá Golden State ja, <laughs> Það er engin þú... svo hlýs hjá Golden State þú, þú gerir það ekki þegar að leikminn er inn á vellinu sem heita Stephen Curry Clay Thompson og uskrum ekki Gleimason Livingston sem er silki, silki smúð og eitthvað svo alls sem maður horfir á Magnar. þá semta leikmaður þú gerir þetta ekkert við þessa leik þeir, þeir bara þeir refsaðir á tómum sem ja ja alveg leið þannig að ja ég tek alveg það, þetta snýst um þetta þá þúst þetta þessa einbeitingu og, og, og, og þessar ákvörunartökur og leiklesturinn og ef að ef að ef að nær að að, að, að já, bara fullkomna þetta eins bara ná, nálægt fullkomna getur fá Oklahoma mögulega. Eins og þú sagðir og ég tek undir að það er. Þú minntist á það sko bæði í sambandi við Donorman og bæði í sambandi við Westbrok yfir höfuð. Hann er eh auðvitað springur hann stundum og verður hann alveg villtur og tryltur stundum og, og eins og eins og sáum í í byrjun seríunnar við San Antonio. Það er að skjóta allt mikið og og, og og bara sko og ekki bara ekki bara gleymir sig heldur hreinlega bara gefur skít í en en hérna en hann er afneggi að þroskast og verða eh uh, meiri playmaker og og, og svona heldrún heldrún hann var ráður. Jó jó, mér finnst þér að munur á honum bara núna seinni hlutan heldrún bara oft fyrr, í fyrri hlutanum eða í fyrra og Já. Þúlust það það þeim er en og bara Já. sem betur fer. Við Allt viljum það. við viljum þennan agressíva skemmtulega leikmann en en bara þúlust að sjá hann þroskast og svona vita hvenar og hvenar ekki og mér finnst ég sjá það aðeins meira núna í sendið tíð og eins og sé, þeirra hefur liðið á þetta tífambil og, og á stundum í ústildakefninni þá, þá finnst mér það þannig að, að mér finnst þannig vera á, á réttir leik og það varðar og, og ég, það er bara þannig það, þetta þetta, þetta verður áhverð það er bara þannig, þetta er Er er ekki að fara að byrja bara, getur ekki bara byrjað og <gjum> þetta er alveg að byrja maður. Að, ég, það er kannski glórulaus samanburður en en hérna minn datt berri hug sko af því að ég er með þega línunni a, hérna, að vera með svona leikmann nú nú vart nú vart þú búinn að vera með leikmann þó, því miður ekki nóg mikið en, en þú varst með leikmanna í Njardvík sem að sem að stundum myndumann pínulitið á á á Vestró hvað það varðar hann svona bara hann er bara eins og sprengja enn á vellinum sem að sem að, hefna, sem, að sko, sem að þú þarft að vinna mér í að hemmja kannski heldur en, en um hvernig áfram er, er það ekki, er, er það glórilega samanbörður að líka bóna ó og, og vestrúk saman, hvað var það þessa dýnamíku og þetta? hvenær að gera og hvenær, hvenær áttu að gera sjálfur og hvenær á að tresta félagunum svoleiðis Nei, mörguleiti þá er hægt að taka undir það, hann var kannski og er bara svona sambland afjörunni vestrúk og körri, það er að segja Já. Hann er með explosionessið og og, og afta frá, frá Vestbrúk og svo náttúrulega er hann með með hérna skothagileika er nánast frá frá frá Curry. Já. Svona kanska svona bara svona hálfgi svona Eiverson típa eða eða. Já, ja, hann hann hann minni á á svona bara blöndu af af þessu leikmannum, engin spurning. En en alveg rétt sem þú segir að að hérna þúlust hann var reyntar hann er afskaplega uh, coachable og, og faglegur og svona en, en, en En hann er svo na ma ma fann að alveg þú sést hann var er svo leit blúmer hann kom hann svona, veist, byrjaði hægt eftir að koma út úr skóla og no. og, og var rólegur fyrsta árið í Kanada og svona þann hann kannski hann var bara svo na þú sést var alveg ófórslulega svekkjandi fyrir fyrir hann bara sem leikmaður burstu frá Njarvík eða einhverri öðru heldur bara fyrir hann sjálfan að sjá hvað hann hefði svo þroskast á frá sem því að ma fann alveg að hann átti hann hafði alveg plástur verða enn betri leikmaður no. að segja, svona kanski þúist leikmenn elskuðu að spila með honum margir myndu halda af því að hann skoraði mikið og, og skaut stundum mikið Já. en hann gerði þetta samt alltaf einhver tvegin í flæði leikisins svona eða svona þetta var alltaf upplifdu samherrar hans aldrei að, að að að hann væri svona einhver einhver og það er líka og sko hérna það um hjá sérstaklega margir sem myndu vera reiðir að koma með þessa Westbrook samhenkingu því að því að hérna, ég hef bara einu sinni tala við þennan stráka ah hérna ég upplifði ekki svona þennan hundi í honum sem er svolti vestur hann hann er svona svo er hann ekki hvestmans huglegur eins og drengur jú, jú, jú. og það hjálpar öreglega mikið til fyrir meðspilara og svo lesa ja ja engin spurning og hann náttla bara hann elskar elska korfbolta hann vill bara þúst alltaf vera í korfbolta og og hann elskar bara þúst að vera en, en en en hann átti samt svolti að hann átti að stundum til af að, að svona kanskje fara aðeins framu sjálfum Og það bara fylgir leikmenn sem eru óboðslega áhyvíliga og er óboðslega svona sé með mikinn sprengikraft og hraði og svona þá þá Þa, er ekkert óeðlilegt að, að það gerist stundum já. en það er oft oft í og sérstaklega eftir að leikmenn eru kótsubúl og hann klárlega er hann Stefan Bono ja að að þá viltu frekar að þú þurrir aðeins að, að túna niður heldrún en að þurrir að ákgera þér að túna manninn upp ah, sko. hver, Því það er að, í mörgum tilvökum og það er alltaf í það minnsta erfiðara og í sumum tilfellum bara reynist að svo bara ekki hægt sko. <gjó> þannig að það er bara svo það er en en en en hérna, en hérna í sjálfu er, er, er bara uh er bara príðileg þar í laga fúst, Ætla, kannast, og, og, hérna. Já, Allt í góðu með það sko. Hérna uh, bara eins og núna lokin út í loftið hérna þurfa bíða lengi eftir að sjóði fara þjálfa Ég veit það ekki, ég hef hérna margir, margir hjældu svona kannski vegna tilkynningarana sem fór út og var kannski pínu óljós og, og svona og ég svo sem hef ekkert tjá mig svo sem þannig lagar eitt umyndaður sinni ég setti bara á tvittara ganni mínu að hérna til þess að eigi það öllum vafa Jó. að ég hafði verið spurður talsvert hvort að ég verið hættur að þjálfa það er alls ekki ég, ég, hérna, bara alls ekki elska elska þann leik þú og og hastu háður sportinnu til að til að gjáva það á bátinn. Já ja, tell mig, tel mig hérna, hafa allt sem þarf til þess að hérna, þjálfa og á og, hérna, og og og hérna ég meina veist, ég er öðmungur maður og og allt það og hef þroskast og, og allt það en ég er samt með þá þá trú að að ég hafi hafi þessi þarf og, og O fávur þarfnúti sem að hafa þá reynslu og þekkingu sem ég hef. Já það er það, er, það er í mínum huga en það er bara hérna. En ég er ekkert að stressa mig, þú vissir ég hérna, veist, ég, það, ég þegar að tímabil var búið og svona þessi ákvrun var var einhver daginn og og og, og, og, og allt var sett í loftið, Já. þá var svo sem bú að ráða alla stöður og ég vissi Já. það alveg og og, og hérna þanne að að markar er nokkert er ekkert það stór hér heima. Já. Og hérna þannig að að þar að ég er sjálfur sér bara alví meðvitur um það ég meina ma þetta er svona af þessa, þessa hlutina þessa, síst, já, þessa hlutir ma ræður því ekki einn ma verður við að bara að bíða og sjá og nei, og hérna, hvort að kva hva gerist þá bara eftir þetta tímabil eða eða eða, eða ef ef egur breytingar verða fyrir ég men ég kemur það bara ljós uh, uh, og síðan, síðan er ég aðeins að skoða líka bara svona ganni er svona uh, ég er ekki endilega viss að, að það gangi upp en en en ég hef svona verið að að svona fyrir í kringum okkur aðeins fyrir utan landsteinnana ef a, Já, að ef að, er að svona, eða, er, vist, það er þúlust og erfitt og, og hérna Ísland er svo sem ekkert uh, í í þessum hérna fræðum þannig lagað og og og erft til að komast en en ég hef svo aðeins verið að, að skoða og, Já, og og og ímsig menn sem eru, eru og hafa boðiðs til að hjálpa mér. Já, það er snillt már. Þannig að, hérna en öðrleiti er ég bara hérna leita mér að, að vinnu, einhveru skemmtilegri vinnu. Já. Að er bara svo svo séum bara til hva hva hva hvað gemur krassun varandi varandi þjálvrun en nei nei nei ég ég hérna bara svo frævællægt sem að að hérna, góð tækifæri gefast á einhverum tímapunkti að þá, þá bara er ég meira en all in í þí. Já. Ertu ertu hérna sumir þjálvarar eh uh, fara út rá, ráða hérna, búseta fjölskyldu hagir og og og og þau málraða auðvitað miklu. Hérna, og náttúlega þú veist að ma geti lifað af hlutanum alltaf en en en kort. Uh kortu ef við ef við segjum nú að að að, að hérna aðstöður, uh, og og og og, og lifir brauði það allt sem að gangi upp. Kort kort langarðu meira að keppa um titla eða taka aðr project? Bæði er mjög spennandi. Já. Þanne að ég eh það það breytir í sjálfu sér í það breytir í raun neingu. Nei ef við boxin fyrir því svona að tikkkaði á öll boxinn fyrir þú er svo persónulega þonnega þá þá breytir það ekkert öllum álei. Nei. Du... Já, það, það getur verið mjög spennandi að fara á á á hérna góðan stað ýmina ef er Gerir súna eins og Benni ef að er, eða... Eða er góð, góð stjórn og og, og hérna, gott fólk sem er með skýra sín og og hérna, sín til eitthvaðs tíma. Mm -hmm. Og sem, ef það er út uh, og eppilegt lið eða, eða svona eitthvað e, ákveðin sín sem verður unnið eftir þá þá er það ekkit síðu spennandi heldur en að, að býða endalust eftir því að eitthvað lið sem getur hugsanlega verið með eitthvað kandidata til að vinna að það væri það eina sem myndi gera það verkum í færi inn til þess að þjálfa þú, ég er eftir að segja að, að maður tæki bara hverju sem er eða þú veist hann í lag, að, nei, nei. þetta er alltaf að fara saman nei, en en fyrsturast náttúlega þá þá bara ja ef, ef, ef að hérna, stjórn og, og og þeir sem eru í kringu liðið eru með skýra sín og og, og, og gott í kringu það ég mena, þá þá er það mjög spennandi spennandi hérna kostur sko. er, er er hérna er það er hellings og bæði bæði sko kostnaði bæði fjáráslega og, og tímalega og, og uh, sko, það er hægt að það er nú sýnt sér á síðustu árum að, að það er hægt að, að svona að, hægt að búa til ágetis köruballtæliðu og ná árang, ágetis árangur með köruballtælið í, í nánast í hvaða köruballtælið sem er en, en hérna uh, er ekki, þarf ekki samt mjög svona sérstakt umhverju og sérstakt fólk það það er svo að það er við með ennþá svona minni pláss til þess að, að til þess að, að svona gera svona einhverra hluti hva hva að nefla sum dæmi uh stykki í sólmiða eða eða, eða eitthvað og svona þar þar á að gera mjög þar þar þar þar að gera mjög öflugt verkefni þar sem mart fólk topp fólk kemur, kemur af Jú, ég held að, að á Íslandi höfum við haft svo mörg dæmi emitt þess af því að Körubolti þrýfst náttúrulega mjög vel í þessum smærri sveitafílugum það þarf, þú veist, Körubolti náttúrulega er þannig íþrótt að það er svo auðvægt að fara bara einn út að leika og þú getur nánast gert alla hluti leiksins bara einn nánast mm -hmm. uh, ólíkt mörgum öðrum íþróttum, þú, þú þarf bara fimm í lið og, og allt þetta mm -hmm og og svo náttla ég auðvitað þessi samkennd sem að er á svona litlu stöðum verður náttla oft þannig að það hérna alast upp þar svona hvað á ég segja margir leigd torgar sem að þú veist það er oft talað á svona litlum stöðum þá að vera svona að vera að er eitthvað einn bara allir í bænum eru eitthvað einn í öllu og og Já. og læra þúst að þurfa leiga einhver verkefni Já. og sem að er fótboltin á staðnum körfuboltin á staðnum leikfélagi eða hvað það er mm. og og þessa sem þú nemndir ég meina þe stykki og saugakróki menn þarfn er náttúrulega bú að vera sko algjörlega fyrirmyndarfólk sko ára ára tugi í, í í hérna ég halda til dæmis bara körfuboltastarfi gangandi það er mikil hefð fyrir körfubolt á öllum stöðum mm -hmm. og og suðurlandi og og, og og austurlandi og við getum haldið áfram sko, Og það er ég meina það er á, á mjög mörgum stöðum og og hérna, og starfið oft blómlegt á þessu stöðum einmitt vegna fólksin sem að stendur á bak þetta. Já. Og þótt í sumu tilfellum þótt ef við tökum, tökum bara hérna Lalla Snillin Kürris í í, í hveragerði ég meina hann er búinn að vera formaður hjá körkarnas deild Hamas í ég hérna, veit ekki 25 ári eða eitthvað sko. Já. Þetta er nátt alveg með ólíkindi sko. Já. En það en það þarf, það þarf svona fólk. Já, já, ég meina það, já, já og, og það sem betur fer þá, þá er alltaf talsvett af þessu fólki en, en auðvitað mættu stundum auðvitað vera stærri hópatnir að, að það, þetta er svona kannski deilist stundum ekki á nógum arka og, og, og stundum svona og svo dagaminn upp í þessu eðlilega og, og svona, þú veistu og, og þá þarf að finna aðra og eins, og, eins og gengur og gerist en, en sem betur fer þá þá eru til ofurhuga hana sem að sem að hérna, fara í þetta og halda þessu gangandi Hérðu friður, ég ætla ekki að halda þessu lengur við vorum nú bara ávönnum fljóttir að þessu þetta verður ekki nema klukkutíma og 20 myndur hjá okkur Já, já, bara ljóttir góð Hérðu, ég Jópaði. óskaði bara góðrar skemmtunar í kvöld Já, sömu leiðis og hérna og, og, og fyrir bara framhaldiðis og ég held að þetta er að verða sko ápostlað skemmtir við verðum auðvitað viðurkenna það er svona, að það verið svona toppar og, og svo hefur þetta svolítið pompa niður líka útslita í ár og það gerist auðvitað alltaf á einhver ára fresti, það er bara þannig og því er ekkert að væla það en það sem eftir er hefur alla burðið til að verða Já. mjög skemmtilegt og áhuga verðst þannig að, að hérna, við sendum þetta ekki bara kveðju til að sem er að, að njóta skemmtuninna sem að fremdunin er. Já, stuðinni sem að Klífland og, og, og, og alltafandur Lebron Dims eru nú ekki ánæður með okkur núna, en eins og bara allra, síðast er, með, allra er síðast er eiga eiga eiga austanmenn einhverra möguleika á að gera eitthvað ja sko við skulum, um. við skulum nú verð ég bara að segja að að hérna við þessa klíflandmenn ég ég var plataður bara í umræðu um hérna okkla homma og golden state ég á mér einski Nei ég, ég, það er ekki þú sem er að stjórna þessu prógrammi. Nei nákvæmlega sko þanne ég bara ég ég vísa þessu öllu frá mér og já. og hérna en ég er auðvitað alltaf austurstrandamaður stundum hafa það rétt sko. Já ja. Ein um vissulega. En er, svo svo, ég, maður, að þú heldur alltaf með full tru á austursins? Nei. nei. Nei ég, ég geri það ekki eins og ég, ég sagði en ég held með golden state núna út af Stephen Curry það er bara þannig. Já. En en örugleiti er þunna í oftast samt svona hlintar eitthut sem þú veist þetta er eitthut ein parafi hef haft alltaf haldið við Philadelphia og ah. þá heldi ég alltaf við austrunu í í hérna í og, ah. og og eitthut ein eitthut ein er maður alltaf aðeins meira austan megin eitthva sko. Þetta er svona er þetta bara stundum. Svona er þetta bara stundum. stundum. stundum. Friðrikur ég... fyrir spjallið og ég fær nú kannski bokkað eða aftur eh uh, þegar að líður á augustleiknum. Ljómaði gott. Kærra takki kalla. Jöflaust.